Але під котрою з двох, – спитав він себе, – під похилою чи під розбитою? Та чи вказував би хазяїн скарбу на половину, яка розбила блискавка? Звичайно, ні, бо вона згодом все одно мала усохнути. Та коли б ця розбита частина й правила за вказівку, то не було б потреби так детально говорити про іншу похилену. Отже, найпевніше в записці мало стояти «Пройди під похилою стороною», Найда знову схилився над запискою. «Спинися під», – читав він далі, – «звідти сто кроків уперед». «Але звідки?» – в записці було сказано «пройди під похилою стороною, спинися під». «Під нею», – вирішив сам собі Найда. Але зараз же засумнівався, цього було б замало. Щоб почати відлічувати кроки, треба було мати точнішу вказівку, з якого саме місця це робити». Яка ж могла бути точна вказівка? Вигляд гілок, сама кількість їх за цей час певно змінилася. Вони могли розростися або всохнути, попереплітатись, а ознака мусила бути більш постійна, щоб це могло бути у цілілої половини дерева, початок чи кінець її. Таким чином сама по собі з'явилася відповідь. Але якби треба було лічити кроки від початку цієї сторони, тобто від стовбура, то було б просто сказано «Відлічи від стовбура під похилою стороною», а оскільки в записці сказано було «Пройди під похилою стороною, спинися під», то природно гадати, що господар скарбу написав так «Спинися під краєм її і відлічи звідти сто кроків вперед». І таке пояснення видалось Наді цілком правдоподібним. Тепер йому лишилося тільки доповнити останню фразу, але в цьому і були найбільші труднощі. Тут уціліло всього кілька зовсім дивних і незрозумілих слів. «Там пі, півписа, камінь, на тому місці, гра і павла, сонця 73 кроки, там по». Що могло означати ці розрізнені слова? Думка найде працювала з гарячковою швидкістю. Обхопивши голову руками, розпаленілим обличчям, схилився він над папером, не відриваючи очей від таємничих слів, які ніби дражнили його своєю недосказаністю. Невже він не розгадає їх? Невже він не розкриє змісту останніх рядків записки? Невже він не знайде цього скарбу? На саму таку думку про це мимовільний жах охопив Найду. «Ні, ні», – мовив він гаряче, і з новим запалом узявся до праці. «Про який камінь тут йдеться? На тому місці чи незакопаний на тому місці під тим каменем скарб? Ні, адже далі говориться про 73 кроки. Отже, від того каменя треба ще відлічити 73 кроки. Як же пізнати той камінь? Де знайти його?» Що означає оте півсписа? Міра його, завдовжки півсписа. Правда, це можливо, але певності в не було, бо він ніколи не чув, щоб довжину предметів вимірювали списам. Крім того дивувало ще й таке, навіщо було так точно описувати ознаки каменя, якби він лежав якраз на відстані ста кроків від похилої сторони дерева. Адже кожен, відлічивши сто кроків, наткнувся просто на нього. А тим часом у записці було ясно сказано, «Відлічи звідти сто кроків уперед, там пі, пів списа камінь». Отже, камінь лежить на відстані ста кроків. Але де ж він може лежати, якщо потрібні ще точніші вказівки? Де, звичайно, лежить каміння? Адже не на деревах, а тільки на землі, або в воді, або під землею. При останньому слові, наче блискавка осягла мозок Найде, вигук захоплення вирвався в нього з грудей. Так, і не може бути інакше. Камінь під землею напівсписа. Стромивши в землю спис, можна його вістрям діткнутися каменя. Так завжди й пробують ґрунт. От чому й треба було в записці на це вказати. Тремтяче від радості найдав вписав на вільних місцях. Там під землею на півсписа лежить камінь. І з новою енергією заходився розбирати записку далі. Насамперед йому впали в око дивні слова «ра» і «павла». Що це означає? Павла? Якого Павла? Та ще сказано «й» Павла. Кого ж Чи не Петра й Павла? Звичайно так. Петро й Павло ці два імені називаються поряд.